נאום שומע אמרי אל, אשר מחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים. מה טובו אוהליך, יעקב, משכנותיך, ישראל, כי נחלים נטעיו, כגנות עלי נהר, כאחלים נטע אדוני, כארזים עלי מים. יזל מים מדליו, וזרעו במים רבים, וירום מאגג מלכו, ותנשא מלכותו, אל מוציאו ממצרים, כתועפות ראם לו, יאכל גויים צריו, ועצבותיהם יגרם, וחציו ימחץ. קרא שכב כארי וכלבי, מי יקימנו? מברכך ברוך, ועורריך ארורו. וייחר אף בלק אל בלעם, ויספוק את כפיו, ויאמר בלק אל בלעם, לקוב אויבי קראתיך.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 ויודע דעת עליון, מה חזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים. הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב. דרך כוכב מיעקב, וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב, וקרקר כל בני שת. והיה אדום ירישה, והיה ירישה שעיר או יבב. וישראל עושה חיל, וירד מיעקב, והאביד שריד מעיר. וירא את עמלק, ויישא משלו, ויאמר, ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. וירא את הקיני, ויישא משלו, ויאמר, איתן מושבך, ושם בסלע קיניך, כי אם יהיה לבאר קין, אדמה אשורו תשבקה. ויישא משלו, ויאמר, אוי, מי יחיה מסומו אל? וצים מיד קיתים, וראינו אשור, ואינו עבר, וגם הוא עדי עובד. ויקום בלעם, וילך, וישוב למקומו, וגם בלק הלך לדרכו.